Обдумуючи це, я дополив цигарку. Непогано. Але наразі не можу більше розкидатися братами, навіть Джуліано. Та й у будь-якому разі його так просто не прибереш. Не обов'язково чіпати когось із родини, уточнив Рендо. Навколо безліч шляхетних амбаритів з імовірними мотивами, скажімо, сер Редженальд. Забудь про це Рендал, жодних зачисток не буде. Гаразд, тоді мої маленькі сірі клітини виснажені. Повсякчас згадувати про свої сірі клітини любив головний герой детективних творів Агати Крісті Еркюль Пуаро. «Сподіваюся, не ті, що відповідають за пам'ять. Звісно!» Зітхнувши, рендом випростався. Зіп'явся на ноги, переступив через іншого присутнього в кімнаті, а тоді підійшов до вікна. Розсунув порт'єри і довгенько вдивлявся в далечінь. «Звісно!» – повторив він. «Я маю багато чого розповісти». Відтак рендом узявся пригадувати вголос. Розділ другий. Хоча секс для багатьох на першому місці, проте є багато чого, що ми любимо робити в перервах між ним. Стосовно мене, Корвіне, то це гра на барабанах, польоти в повітрі і азартні ігри. Порядок цих слів не має значення – Гаразд, можливо, літати мені подобається не більше, на планерах, кулях і всякому іншому. Але сам знаєш, це вже від настрою залежить. Тобто запитай мене іншим разом, і відповідь моя буде інакшою. Все залежить від того, чого хочеться даної миті. У будь-якому разі, кілька років тому я сидів у Амбері. байдики бив. Ходив з візитами, встривав у халепи. Тато ще був тут, і коли я помітив, що він знову став хмурнішати, то вирішив час спиратися в мандри. Далекі мандри. Давно вже зауважив, що батьківська ніжність зростає обернено пропорційно відстані між нами. Прощальним подарунком мені від нього став вишуканий їздовий стек. Певно, щоб та любов росла хочіше. Попри все, стек виявився справді гарним. Срібне гравіювання, акуратна обробка. Він добре мені послужив. Я вирішив ще в одному дрібному закипелку. Тіні мені вдасться насолодитися усіма моїми маленькими втіхами. Та мандрівка виявилася довгою. Не хочу втомлювати тебе деталями, як на те пішло, я опинився далеко від Амбера. Цього разу не шукав місцину, де я був би якимсь великим себе. Це або вельми швидко втомлі, або створює труднощі. Все залежить лише від того, скільки відповідальності на тобі. А мені хотілося не відповідати ні за що і трохи відпочити. Тексорамі – велике відкрите всім вітрам портове місто, де ночі а дні задушливі. Безліч гарної музики, цілодобово грав карти, дуелі вранці та бійки в день для тих, кому урвався терпець. А ще прекрасне повітря. У мене був невеличкий червоний планер, і я майже щодня ширяв небом. Чудово мені велось. Я годинами грав на барабанах у підвальчику біля ріки. Стіни там пітніли майже так само, сильно, як і відвідувачі. А дим плавав навколо ламп, наче струмочки молока. Коли я завершував грати, то перемикався на щось інше. Зазвичай на жінок або карти. Там минала решта моєї ночі. Враже Ерік. Це мені знову дещо нагадало. І він якось сказав, що я шахрую в карти. Чув таке? Гляпнути нісенітницю ні про єдину справу, де я не шахрую зовсім. У карти грає дуже серйозно. Я це вмію, і мені щастить. На відміну від Еріка. Проблема полягала в тому, що він був вправним у стількох сферах, Ще просто не міг терпіти того факту, що хтось у чомусь може бути кращим за нього. Якщо ти повсякчас його перемагаєш, значить шахруєш. Однієї ночі він затіяв через це огидну сварку. Все могло закінчитися дуже серйозно. Але Джерард і Каїн вгамували його. Віддаю належне Каїну. Того разу він пристав на мій бік, бідолаха. Знаєш, все це зайшло надто далеко його горло. байджес. Сиджу я, значить, у Тексурамі. Переймаюся музикою та жінками, перемагаю в карти, ширяю небесами. Пальми навколо, жовтушник нічний, безмір приємних портових запахів, прянощі, кава, гудрон, сіль, сам знаєш. Аристократи, купці та пеони такі самі, як і в інших місцях. Моряки та різноманітні мандрівники то припливають, то відпливають, такі, як я, живуть собі, не встригаючи ні у що. Так минули у Тексурамі два моїх щасливих роки. Справді, з іншими майже не спілкувався. Хіба що вітальними листівками через козирі обмінювалися в ряди годи. Та й по всьому. Амбер майже повністю вилетів у мене з голови. Однак за одну ніч усе змінилося. У мене на руках був фуллгаус. Фулхаус Комбінація в покері, що складається з трьох карт одного рангу та будь-якої іншої пари. Одна з найсильніших покерних комбінацій, що поступається тільки каре і стрит- -флешу. А хлопець навпроти мене нагамагався визначити, блефую я чи ні. До мене заговорив дзвінковий нижник. Ага, саме з цього все і почалося. Все одно я був не в умері, ми якраз завершили кілька дуже напружених партій, і я війшов враж. До того ж виснажився фізично, весь день літав, ще й мало спав минулої ночі. Згодом я вирішив, що в усьому винний пов'язаний з козирями ментальний тріулок, який спрацьовує, якщо хтось намагається зі мною зв'язатись, а я тримаю в руках звичайні карти. Звісно, звичай, зазвичай ми спроможні отримати повідомлення з порожніми руками, якщо, зрозуміло, не самі здійснюємо виклик. Можливо, то моя підсвідомість, яка на ту зовсім поплутала береги, звичкою схопилася за реквізит. Хоча пізніше я мав змогу подивуватися цьому, чесно, не знаю, що тоді трапилось. Нижник мовив, рендоме. Тоді його обличчя розпливлося, і він сказав, допоможи мені. До того часу я почав поступово усвідомлювати, хто переді мною, але дуже приблизно. Все було у тумані, тоді обличчя знову набуло чіткості, і я помітив, що мав слушність. До мене заговорив Бранд. Вигляд брат мав просто жахливий. Та ще й він був чи то прикутий, чи то прив'язаний до чогось. Допоможи, знову повторив він. Чую тебе, сказав я, що трапилось. Ув'язнений, відповів він. Бранд сказав щось іще, але тих слів я не зрозумів. «Де?» – запитав я. Бранд похитав головою. «Сюди тебе не витягну», – сказав він. «Я без козирів і надто слабий. Тобі доведеться подолати довгий шлях». Я не питав Бранда, як він вийшов на мене без колоди. Першочерговим завданням було дізнатися, де він. Я поцікавився, як мені вдасться його знайти. «Дивися дуже уважно», – почув я на те. «Запам'ятай кожну деталь. Я зможу це показати тобі тільки раз. Приходь озброєним». От після переді мною постав пейзаж. Може, споза його плеча, або з вікна, чи бійниці. певен. Це було дуже далеко від Амбера. Там де тіні сходять з глузду. Далі, ніж я люблю, заходити. Непорушність, що міниться кольорами. Вогненими кольорами. День без сонця в небі. Скелі, що наче вітрильники, ковзають землею. Бранд сидів у чомусь на кштальт вежі. Маленький острівець спокою на цій розбурханій сцені. Добре пам'ятаю, а ще пам'ятаю, буцімто щось скрутилося навколо підніжжя вежі, блискуче, призматичне. Схоже було, що ця істота охороняє вежу. Простір навколо був надто яскравим, щоб я міг чітко роздивитися її обриси, збагнути розміри. А потім усе зникло. В одну мить. І ось я знову роздивляюся дзвінкового нижника – а навпроти мене сидить хлопець, котрий ніяк не збагне йому казитися через мою тривалу затримку, чи поцікавитися, може, мені стало зле. Хутенько завершивши гру, я пішов додому. розлігся на ліжко, палив та міркував. Коли я вирушив у мандри, то Бранд іще залишався в амбері. Потім, коли я запитував, й гадки не мав, куди він подівся. На нього трохи напала меланхолія, але зрештою він заспокоївся та і поскакав кудись від за очі, це і все». Жодних звісток, жодних маршрутів. На виклики він не відповідав, та й сам на зв'язок не виходив. Я спробував покрутити ситуацію з усіх боків. Бранд був розумним, до Біса розумним. Можливо, найсвітліша голова в усій родині. Він потрапив у халепу і кликав на поміч мене. Ерік та Джерард, особи значно героїчніші за мене, з головою б кинулися у таку пригоду. Каїн гадає, погодився допомогти з цікавості. Джуліан радів би нагоді годі видатися кращим, аніж усіми, заробити очок перед татком. До речі, Брандові ж було найлегше викликати самого татуся. Він би точно щось придумав. Натомність братик покликав мене. Чому? Це налаштовувало мене на думку, що до його полону може бути причетним хтось із наших. І не обов'язково лише один з нас. Якщо, скажімо, скажімо, татко взяв його під свою руку, ну, ти розумієш, прибрати загрозу і якби він покликав татка, той розцінив би це як слабкість. Тож я погамував у собі бажання викликати підкріплення. Цілком можливо, що без іканням про це Амбері я переріжив йому горлянку. Гаразд, а як щодо мене? Коли це справді пов'язано з престолонаслідуванням, і він таки став батьковим улюбленцем, то міг би пригадати потім, яку послугу я йому зробив. А коли трон тут ні до чого? Існувало безліч інших варіантів. Можливо, він наштовхнувся на щось, Дорогою додому на щось таке, про що варто дізнатися більше. А ще мені стало цікаво, то як же він зумів вийти на мене в обхід козирів. Тож можна сказати, що допитливість підштовхнула мене у самотню подорож для порятунку Бранда.